бо ж із-поміж усіх присутніх тільки молодий зостається в шапці. Тоді старости наказують молодим тричі поцілуватися. Після цього молода двічі махає вишиваною хусткою, а за третім разом прив'язує її до пояса. Після цих церемоній починається урочисте благословення молодих. Дружко, або частіше хатній староста, тобто староста молодої. Звичайно, це дядько чи хтось інший з родини, що йому дають роль у жерця. Тим часом, як дружко виконує функції церемонії майстера. Бере в одну руку свою палицю, здійнявши її вгору, а в другу руку хустку, що за її кінці мають триматись молоді. Після того він просить батьків молодої дати молодим своє благословення. Тим часом молоді кожен собі б'ють перед батьками по три низьких поклони. А тоді батьки дарують їм хліб, зложений з двох однакових буханців, з'єднаних до купи. А також сніп жита – Символ родючості. Принесені загодя з клуні чотири снопи ставлять по кутах хати, і це зветься покрасою. Після благословення молодих, що весь час тримаються за хустку, ведуть за стіли і садовлять на почесне місце. Посад, що призначене для них там, де дві лавки, що йдуть вздовж стін, сходяться в куті хати, та де висять образи Христа, Божої Матері та святих. Для цієї нагоди сидіння застелене кожушиною. Хор розпочинає тепер свою роль. Лунає пісня, що в ній говориться, як молода сідає на посаді, як Господь Бог на зустріч її де, несучи їй. «Щасливу долю та добру родину». Пісня кінчається словами, що обов'язують Господа Бога відчинити молоді ворота. Слова іншої пісні дають зрозуміти, що молода блискуче приміщена. Янголи сидять коло вікна, а коло дверей сам Господь Бог доброю долою її обдаровує. В дальших піснях хор дівчат співає про взаємне кохання молодих тощо. Одна з цих пісень, мабуть, одна з найархаїчніших, належить без жадного сумніву до найдавнішого культу. В ній молоді уподоблені до небесного подружжя, місяця та вечорової зорі, а їх батьки – до батьків Всесвіту, неба. Слава Зоря до Місяця, о місяцю, товаришу, не заходьте рані мене. Зайдемо обоє разом, Освітимо небо і землю. Зрадується Звір у полі, зрадується Гость у дорозі. Слава Марія до Іванка. Ой, Іванку, мій сужений, не сідайте на посаду, на посаду раній мене. Сядемо обоє разом, звеселимо ми два двора. Ой, перший двір батька твого, а другий двір батька мого». Запис Чубинського. Як відомо, у стародавніх індусів рецитація гімна «Сирія», де говориться про шлюб місяця з сонцем, була частиною шлюбного обряду. Після бенкету, в супроводі великої кількості пісень, що в них висловлюються ріжні побажання молодим, а молодій особливо, бути багатою, як земля, та здоровою, як вода, молоді йдуть танцювати. Їх виводять із-за столу таким самим способом, як заводили сідати, тобто даючи їм обом, або принаймні хоч самі молодій, а в руки кінець хустки, що її за другий кінець тримає староста.